وعلى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه مامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغز لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أبو ماما رزي الله طلبه دا خپل نوم صدقه ابن عجلان نه صدقه عجلان او دا د عمر صحابيه تقریبا 91 سال عمر د الله رب ور کړو یو یو د پاسان وی کاله اومر والا اللہ رب و رزت و رکڑو او قسیر روایت تے دیر روایت نا زدن نقل شوید دیر روایت کی دیر ایمان کمان تذر سیدو علامات ذکر کئی او ذکر کئی په واري سره ایمان کمال درشي ایمان کمال درشي مطلب د حدیث سره چې خاص ایمان راوړو نو صرف منل نه دي بلکې باید منلو باندې مهنت کول دي ترڅو منل وي مفدیوان محنتو کی آودا چکمدنو خمال تورس ای قرآن مجد تینا تعدیر کی پر زیادت دے ایمان باننے پر زیادت دے ایمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا نشی ایمان حرک کمال تورسی دی حدیث مبارک کی سالور عملون ذکر کی من احب للہ وابغض للہ وانطا للہ ومن علی اللہ سیو سڑے اللہ رب العزت الہ منی نو الہ یا مرتبه خالقیت وا چې دې پیدا کړم زه پرالا راکې او پاهلینی و مرتبه د معبودیت وا چې د خپل اطاعت او د عبادت مرکز الله وګرځې درېمه مرتبه ده ال محبوبیت تا شای الہ چی پل محبوب اوگر دے محبوب اوگر دے لکہ سنگ چی خالقیت کی اللہ رب بلدت سر شرک لیشتا او سنگ چی پہ عبادت کی اللہ رب بلدت سر شرک لیشتا دق شاند پہ محبت کیوم اللہ سر شرک نیوی الله رب و عزت سارا شریک نوی اولانای مرتبہ کفار و هم من خالد فقط اللہ دے دوی و مرتبہ اینا من اللہ وزین و منلوانی سڑے مسلمان شیخ ایماندار شیخ خدا ایماندار ما محبوب کی کلا چه د تعالی محبوب شي چې د ایمان محبوبیت او درجه د محبت تور سي والذین آمنوا اشد حبا لله جو څنګه عبادت کې د الله مساوی و برابر شریک دشتا نو په محبت کې به هم د الله رب لذت شریک وې صدر او برابر شکمدن سوف نوی محبت کی بون دا اللہ رب و لزت شریک او برابر سوف نوی نو مرکز دا محبت آغا اللہ رب و لزت کو گرسی واللزین آمنوا اشد حبا للہ دا مرتبہ حاصل دا دیر ضروری دی. احل ایمان بانده دا مرتبه ها سلوال ضروری دی وَالنَّاسُ عَنْهُ غَاتِلُونَ در دین از ایک کم دن و اقصر خلق عبادت و کوشش کئی و لکه مرتبه ده احسان او مرتبه د محبت دا وی اند چې کمندونو موږ سره غاړي اکثر قاتل نه دې حدیث مبارک کې دغه مرتبه ذکر کړي شیکاله مرتبه د محبت ته ایمان ورسې او نس محبت نه اشد محبت شو عشق محبت شو نو ده ته مقدم محبت اوا الله شو وسلان دې پر انسانو کې بدباندی واغه هغه سوپلغي چې د چا تا لوک د الله سره وي بدباندی ببا د بد هغه سوپلغي چې هغه د دا چه کم دنو ورکڑا و منع دا با دا اللہ رب و لعزت دپا روی دا اللہ رب و لعزت دپا روی چه کلم برقض دا محبت اللہ شی بیا کارون و حسانی کی بیا دیری خبری حسانی دار والا ودبارا دا مساله اوما سنه شي دو والا ودبارا مساله سنه شي قه والا و برايت قاضي وي قه برا عملي ايت قاضي والا و براوي او قرا عملي والا و براوي مآغا چه کمدن و آسانشی ایمان خفل نکتی تقل رسیگی چه کل داسی شی فقدستکمل ال ایمان نوادر رسول کی حاکیم کرمیزی رحمه اللہ تعالی نایو ایمان کرمیزی نا چه سنن تربیزی دے جدا عالم دے ابو عیس تربیزی دو ام چه کمنن و حاکیم فرمی دا صوفی دے نا چه کتابو نا لیر و یو کتاب دا حدیث دے دا حدیث شاہ ایکر داغی نو نوادی رو لسول لے نوادی رو لسول پنس جل لے دے روتے چاکتے شکو مطالعہ چکمدنو دیرہ مفید رہا مفید زڑے رہے ناغی ذکر کڑے دے د رسول کې اوازه لا يبلغ احدكم ذروه الايمان حتا يكون الناس ايندهو في جنب الله يمسل ابائر لا يبلغ احدكم ذروه الايمان تاسكي يوصله د ایمان چې کمندونو کمال ته نیشر رسیدل دی ایمان کامل درجې ته نیشر رسیدل دی حتا یکون الناس یندهم مثل الابائر في جنب الله هر دي چې د خلق د الله ومقابله کې د تپش ښکار شي یعنی سيسيته دې د خلق بس تعالی مقابله کې دې سياسيت نوي نو ورته چاته سختا قط خيري نشي کم دنو د چا نو امید لري دا اهم سيده اندي عزيز کې سلو رامال ذکر کړی دو کال وی اعمال له او دوشري ندا جواری حولی آزاو نا آزاو دی مطلب چه خلبن و قالبن دارلاشی دو قلبی دی و دو قالبی دی دو ذکر گئی احب لیلہ و ابغض او قالبیم دو ذکر گئی آتو عاللہ آل ومن عاللہ آل قلبیهم دوری ایجاب او صلب او قالبیهم دوری ایجاب او صلب کلمہ کے دو جزری یو صلب لا الہا صلبی جزدے او الا اللہ ایجابی جزدے اِلَّا اللَّهُ چې کمز نو فزله کې د اکاډمۍ ا سرخاره شې فزړه کې د پهلنې اثر شې کار شې نو فزړه کې ملا اله الا الله من احب لله الا الله وابغض لله لا اله دغه زړه ایجاب اوسو څل ذڑقی جابو صلب و ذڑقی محبت بی من دا اللہ در پار بی یعنے دا اللہ دا دین او دا اللہ دا دین دا طرقائی در پار بی احاب لیلّہ دا اللہ دا او دا اللہ دین دا طرقائی در پار بی او کے ذڑقی بغض بی نفسه او پای کوي نوم نه له درباره ني په دنيا کې د محبت او د بغل ډېر معیارونه لکه جمال او معیاري خلق خو خيم کوله او بدرنګي نه خوخه دارنګي په اجتماعي زندګۍ کې په محبت او د وګړو میعای اغاز کمنونو کله قومیت وی چې لا کزمنه قوم یو دی قوم چې کمننه زمونږ یو دی مونږ نا قومیت سرمینا گی نا معیار دا محبت او دا گوگز قومی کلم معیار دا محبت او دا گوگز وطن وی خوروی چه مند یو وطن یو او یو چه کم دنو پاکستان یا افغانستان والیو یاد یمین صحبه والیو دا جکن رو وتنیت قومیت وطنیات دا مغرب چې کله د مشرق نه بدله واستو ځکه مشرق مسلمانانو مغربیان د مشرق نه غله خیبر نه ایستو د نجران نه ایستو د شامن یې ایستیو د فلسطین یې ایستیو د روم یې ایستیو د قسطنطنیه نه یې ایستیو د ی رات نه چې غندونو یې استلیو او زارو اوسو او دای چې غندونو خپل بدل غستو بدل یې دیر وخه و سر تتر کو خلافت چو مداري رقيو قاو يو ودوي وات انتظارونه کاول اخر پیدا کو اتحاد عرب اتحاد دوران او اتحاد سر په نوبانې تحریکونه جوړ کړل تحریکونه جوړ کړل او ده ترکو خلافت خلاف بغاوت شورو کو عربو کی قومیت قومیتو او و دین بان ام او قومیت سکی امو نوارتے ہوئی داست خلق عربو کی پیدا اکرل شا غی دا آواز لگو شمن عربیو نسل اشرف خلق داور تر په خلافت جلانی دې تمنګ یو تیار تر په حکومت پی ودا بغاوت را اوچا شو چې دنتل اړمې بغاوت اوچا شو او بلې غارت په سرحداتو توران اوچا شو بیا پرا بوتی مذهب د دین مینا و زه نه خلک راوچات شو زه نه شعوریتور زه نه خېری شعوریتور او غوی د ترکو خلاف دا چې پروپاګاندا شوروشه چې داغه حقیقت کم شدام الهدین دي د دې کمنو بوت پرست دي موشرکان دي زیاتې پروپیگنڈ شورو شوی او ترک سیکولر ملحیدین خارک لن او ویویل جدی اسلالار بندن منگ در ترکو در خلافتنا بغاوت کو دا که کم دنو قومیت دا دیر غلط چیز دیر دا مغرب اوازو ندی دا رنگی او حزبیت دا جا کمدنو دیورپ آوازو نوی او دا جمہوریت پیداوارنے دل آبازائی جماعت او دل آزید پاروی چھ دین پی ترقیو کی دین پی ترقیو کی او چھکتا لڑل پا غیبانی دو دین بیخکنی کی گی نو داغ تفریقه دا اسلام مرکز د محبت او ده بغض اوه اللہ اسلام نو وطن نی قوم نی نسل دا مرکز د محبت نګر دی دا, دا مرکز د محبت شي د بینسانیت کې وحدت نه هجي سر ګوختل افان سنتکم والوانکم وجعلناکم شعوبا وقبائل نبي بلا شي عبدي بلا قبائل, و قبائل دی د دې وحدت په ذریعه واستراق راجي داخل تعارفو دی لِتَحَارَبُونِ دِي شتاس بیو بلسر جنگ ہو دا جگنر مسلمانانو کی دا مغربیت تو خمراغل ہے دا قومیت آواز قول دا وطنیت آواز قول او د حزبیت جندیت وعتو پر اقتدعوات ور قول جماعت پجوڑے دل چہ عبداللہ لداوت پر گئی کتے صرف جماعت لداوت پر گئے اور دل لسور گئے داوا स्वर्ग ہے او مخصوص تھا کہ نہ رو هدف نشتا اگا دینیش رہے اسلام خوب ہے دالوا لا پارٹ مقصود کار کونان زیاتولی که منگا فارمونه رکو کارکنان جیتو کارکنان جیتو داور دلگا خور کا اجتماعیت جو کا وحدت جو کا خو خور کا مقصود چی دلکم اغا خور کا اسلام او دا اللہ خور کا نم مرکضیت چی دلکم اغا اللہ لرد او محبت او دو غرزو لده مرکز شده ندا با اللاوی شکل داوی نو وحدت فا پہ انسانیت کے رازی زکا اللہ سا دے واحد دے یو دے مو انسانیت کے پہ وحدت فدیبانی رازی فدیبانی برازی لدیو اجنا غیر قومور تشیم نبی دعوت وار گئی ویاتو حاجوننا فی اللہ وہو ربنا واربکم ما غدل لا دعوت نه دار کړه ما ربيعت لا دعوت نه دار کړه ما محمدیت لا دعوت سره ور کړه چپوريشیت لا می دعوت ور کړه ما دعوت ور کړه ربیت الله تعالی ا حضورنګ تاسو شریک دي اولیاء اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما وَنَزَّلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ دَازَمُ غُنَازَ نَوْيُ قُطُولُ تَشْوِيدَ أَوَّلَ لَا كَذَارَ هَذِهِ كَوْلِ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـهُنَا وَإِلَـهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَهْنُ على بسيته ان انا و مليت ثاني سما موجود دعوت چي دا عقل اللهوي موجود دعوت چي دا هغه اسلامي موجود دعوت هغه قراني موجود دعوت په پیغمبري ده الله عبادت ده الله توحيد ده پیغمبر سنت هغه له دعوت ورته و جماي ورکه مطلب هر سړې له دعوته ورکی هر سړې دا نه چې دل له دعوه ورکړه موجوده دعوه دل نه الله وی بغض به الله وی له الله زبال وی داجه کوم نه اهم شي دې چه سو د ده زڑنا ده بوتان نیلیشی بی د قومیت ده وطنیت ده حزبیت ده چندیت او بیا خلق خاص کر دینی پاتای دینی جمعاتونا اغیی ده وحدت چغی او ده اوالی چغی او هر یو وی جه ده ما پاتای که داخل چنو اتحاد راشي خپل خبلو نپریری پل نن پریری پل قيادت نپريری پل اوټر نپريری دا چې کله نو تاسو تداوت صداوت صداوت نه ني موجود داوت ته د ټوله جماعتونو ری وي دا څو نقصان نه دي چې کله خلافت ني او مختلفه ډلې جوړ شي ډلې جوړ شي جوړي دي شي دا ریواله خپل تصور دي چې توحید او سنت او قران مخکې کیږي بلوی اسلام با جه کمدنو پا دعوت و پا تبلیغ مخیقی گی بلوی اسلام با جه کمدنو و جلسه با می مخیقی گی طریقه کام در طول موضوع دعوت کسوی یهوی یهوی دیوی موضوع دعوت پر دل دیوی کنه دانلا بغوز دینیوی حسد دینیوی نو دا جه کمدنو اهم شید ندا دصول لا اله الا الله دصول لا اله الا الله چې الله لا, لا مبغوزا الا الله یعنی مبغوزیت چا د پاره محبوبیت امر الله د پاره وي مبغوزیت پر چا د پاره وي الله رب الله زیم قالیبی ایجاب و صلب و اعطا للہ و من آل اعطا للہ و من آل اللہ ورک رکین ہم دا اللہ دا پارکی دا شکم دنو قالیبی دا اندامورو ایجاب دے دو خبری دی یو اعطا شدہ خپل بدن اعمال ور قول لی خپل بدنی اعمال قول ومنع او نکول خپل بدنی اعمال یعنی عمل ور قول نوچه کئی انہوں دا لازا پارے کئی او چندی کئی انہوں میرا لازا دا پارے کئی یعنی زدب عملون کی کول او نکول دوار دی ده پاری نا اللہ ده پاری دین ای اطوال بل چالس ورکی بل چالس تعلق قائمی وحدت قائمی نو دا ده پاری ده مان ورکی محبت ورکی نا اللہ دا ده پاری من کی نې ور کوي تعلق نه قائم وي دا الله لپاره نه قائم وي وا اعطا لله ومنع آل لله وا اعطا لله ومنع لله اعطانا آل الله منو مطلب د اغيار نباې کاډي دا عملی لا اله الا الله قلبي خالبي د زړه ته کمندنو یو حرکتاتي او بل سکناتي یعنی یو د زړه جذباتي جذباتي زړه د کم د حرکت او سکنات د نو دو زلو جذبات چی نو کل چا تا رغبتی او کل رچان رغبتی دو زلو جذبات کل چا تا رغبتی محبتی او کل رچان اعراضی دا ولی اللہ دباره دا محبت او بغضی او دو بدن حرکات و سکنات داولا اللہ دا باری مطلب دا دی چه دا قلب او دا قالب قلب او دا قالب مرکزی اللہ او گردی دا قلب او دا قالب مرکزی اللہ او گردی دو دا, دا پرسو او افراد بنا چید تول افراد دیتو لیکی صالح جمہوریت صالح جمہوریت پیدا کول چه افراد دا پیدا شی چه کل افراد دا پیدا شي انقلابی تحرکونا داغی چه کمننو دا ناکامین فا اسبابو کی زنو عالمانو یو دا را یو چه دی پا اشخاصو انفرادی محنت نکی شور جوڑ کڑی لیلرانو غوبر جوڑ کڑی او کسانو کی جذبات رو چد کڑیوی شرادی او انخلاب راولو و دا آغا اشخاصو قبل شخصي زندگی دی شریعت خلافی دا آغا افرادو چې کم انخلاب لدعوت پر گئی دا آغای پلک شخصی زندگی آغا خیلافی نو داتا پوز فکار دے چھ آیا وکی کر کے چھ آدم مانیمی و لیزلی دا کی کر کو بوٹی کی چھتا مانا شوید نو چھ کل آشخاب پلک شریعت خیلافی نو دین اجھ کم جماعت جون شی نابستنگ شریعت را ہوئی اغبا جه کنونسن دا شریعت راولی نو دا شخصی محنت انفراضی پا افرادو دا مسلمانانو دا غیبا نقبل محنت دا دے کار دے چې د مسلمانانو هر پر دا چی دا مسلمانانو اجتماعیت بدا چی نو او جماعاتی چه دا غیب مرکز سوکوی اللاوی احب للا و اعب غذا للا وآفا للا ومنعا للا نا قومیت مرکزی نا وطنیت نا مفادات بی طرفون تیردو خیال نو ده نو ده ایمان کامل شو ده دی کمدنو ایمان ده دی دی کمدنو لان ده گاٹا کولشی فاقر استاکملال ایمان تیرمیزیو دا ریوان زکر کرده قرآوی معاذ ابن لتقدم و تاخير دې وګوره صرف يعني احب لله رسما ورستو کې من ابغى لله و احب لله دا ستقدم و شيد دې تاخير دې او فقد استكمل الايمان فذيبا فقد استكمل ايمانه دې اشاره ته الايمان نفقر استقمل ایمانه یقینا پروش ایمان دته صدقه سړی چې چا دا کارو کارونه د ایمان څشو ایمان دته پروشو وا نبی ذر ابو ذر رضی الله تعالی فرمایلی دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علی السلام فرمایلی افضل الامال بهتر افضل په عملونو کې الحبو فی اللہ و البغضو فی اللہ عملی و توی زکا دامن انما لامالو بنیاد کی دامن باز کڑو چونکہ محبت او دا بغض اصار پتا باندی رازی اندامونو باندی پتا لگی د دې اثر بشارع دي بشا انداغونو باندې راځي دې وجوتا افضل العمل وي يا عمل عمل قلبي باندې مطلقي سیل باندې الحب في الله والبغض في الله محبت کول الله تعالی د وجنه في اجليه في الله دوجد الله لنا دوجد الله یعنی جسود دا اللہ دینکار کین زدمہ حبوبی شاہ برشیف صبح رہی مولا و تعالی و فرمائل بی عالم دو یو عالم سوی او بل نیک علماء سو چی دی دا سو کس میں دیوی یو قاتم حف ندا چی سودې زمې مداحن نام ا علماء سګرا نه مداحن درې متکبر آغیو فرمایي چې متکبر چاته وایي آغادي ته وایي چې دې وایي چې دین خدمت کیو شي خونو م نه زماو شي دبل چې ترقیت نه چا داین انسان په امراضو کې دا یو چې دې ساو کیفیت نه وخی چې راګبل څو په زمانه سه شي مخکشي بسې دا ټول داما کړی دي داما کړی دي داما کړی دي نه دی وای چې څوک چې د دین خدمت کوي هغه له لګا زما په مشورې کوي او زما د نوم نه دی کوي او نوم د زما کې اګه ته یالم مساله بیانای په دې وبکه خور او باسی یا رب زها زمون نه ساکړه اګه دا څه چلو شو دا دې کمزونو دغه تکبد ر مولا نه خلا دا په علماء یسو کې دې نه کالم شاه توي شغوري دین خدمت توشي چې د چا خپل لوی خو چې دین خدمت توشي دا دین یو شریف پټه دې یو شریف سده پاٹه ده مجھے اسیو پاٹه ده آفتاری تا خپل خپل لیو تاوئی مجھے دیکھ یو سر را دنگسو او آغا گوٹ کے پکلاؤکی غنم پکل والار دی او سایار دی یو راغ لور و سر را آغا او بلو سر را آغا گوٹ بلاغ کی کئی بلاغ کی کئی تاو خوشا لے که پکی کبا کار دے خورا سر خوک کار دیرا سرائی کئی لگا نو خوش آلی گا لگا نو چه سوک دین خدمت کئی نو خوش آلی گا کسوک مرز ترابلل کئی نو رد پیمک آوا خویسو خوکئی کنا ها چه کم بی دین ای داغی بھی کرو گا فکر راغی الحب و فل فی ای راورده یعنی دین کو کم شعبه کم لگیاو خوشی دین تا نقصان نو دین تا سنو نقصان نو د دې بکمو شهوبته لګیاو نو بس پای خدای د خیره سره زګته دین تخپلو وای تا الله تخپلو وای چې الله په خدمت کې شکريې نو بتاو بد لګي که خبر لګي دا د الله محبت او د بنده ز محبت فرق دی چې وبنده باندې سره مایلشي دوي شنو ورو نور په کې نه وې نور په نوی لا کداه اوان ز ماما اوووی یواای ز ماما اوووی او دا الله ز محبت نا حدا دا چې سړی وې د لا شکان ډیر شوي لگا دا شکان څه شوي ډیر شوي چې دا نورم دا چل کی چې دا چل کی دا چل کی دا masala بیان نو الحب فی الله دا لادین ته نقصان رسی په کمه طریقه رسی هغه مستاب دي شي الحب فی الله حال بغروف اللہ حضرت تعویر احمد اللہ تعالیٰ لدی اوزائی کی تذکرہ کری دا چیردین خدا دا چی اوزاری دی گناہ گار دی نستاتنا نفرت دی خوچی اگل گناہ پریخ ہو دو نتوہ سر بیا محبت کئی ردین معلوم شو چیرد اللہ دفار دی اوکرنساو سر امین خوچی اگر گلتیوکو گناہوکو نتو تے بائکاک نکائے او تے نفرات نکائے دا دین معلومی گیدا چستا تے کندن دو سرمین دا اللہ دفاراندہ دا دبالی وجیندہ دبالی وجیندہ کدھا اللہ دفار دے تو فکار دے شد اللہ خلافوں کو جتا بائکاک کردے نفرات دے کم کم کردے اگر تا دیوہیل دے الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَالنَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرْمَايِلَ شَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَرْمَايِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ آ سُقُ مُسْلِمَانْ خَوَا رَايِ چيبہ مسلمانان د جبهواز الله سره جناب وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ او مؤمن خو هغه وی چې اعتمادی او غنځ د لره خلق امانتدار او ګرځي د لره خلق الاده ما همو عالم هم وینو د دیوان دی او په مالونو د دیوان نه المؤمنو للي مؤمنه امن له یعنی ملګره په کمره کې تینا 5000 روپۍ د بالغ دلان دی پاتش 5000 تر بالغ دلان دی سوسو پاتشو ا دې راغې جمعه تموز لا راغې جمعه تموز لا ا دې په کمره کې دری ملګری سړي پاتې شي کته د لکوت کټ کولو چې وا 50000 خلک چپا شو معلومه چې اک خلک المؤمنان دې المؤمنان دې او دل د دې مطمئنو چې کله زما 100000 پاتې شي الله 100000 کې شي شي پادشیویری اوت اوف ارث پادشیویری کله خبر ادا دا چل تا ملګری شته بس سفرنی د داوې نه نه په سلطملګری شته نو په او چې د داوې چل تا ملګری شته نو هغه المو میننه څه شي مؤمن د امانت نریو د امن نه دې چې بل عزت محفوظ او د بل مال محفوظ او د بل چې کندنه وینه محفوظ او لیماندار دا دې یماندار چې کله نو سره مومن دی ته ویل کې چې آل مؤمنو من امنهون نو اسلام د سلامتیانه کو او مومن را امن ده مطلب دا دی چې په اسلام کې د خپل ماخذ الاستقاق په مسلمان کې اثر پکار ده په مسلمان کې د خپل ماخذ الاستقاق په کار ده اثر پاکار دے آغا پکی ایسی لگی دے آغا کسرتا چنی مسلمان کی ام نقفل ما خدو الاشتقاق دا غیر سکندنو اثر پاکار دے سلامتیا د دچنی تھی قلیتا نستی پکی دو ایسی دی دیتو لیو دیکن از تیرا یو یو پاکیل اگل ہے اما پا مومن کے اندق پل ما خضل ایمان نی داگی اثار پکار دی مومن کے اندق پل ما خضل اشتقاط چی سشی ری آمن داگی دی اثر پا کار ری چه دو چه انا مطمئنم من کا و انتا من نی. انا مطمئنم من کا و انتا من نی. دا چه کمدنو امن نی دا زن و خلقو فنظریه وانی و فسوش وانی رد کی چه دا خبر کولا چه اسلام کی شار پسندیدہ او په اسلام کې چې کمندونو جنگ او جګړې دی ویني تو یو ولې په رمبر له اسلام وی د اسلام د حاملین او لقب مؤمن نه او د اسلام د حامل لقبه مسلمان نه مسلمان کې سلامه سیاړه او مؤمن کې صدا عام نه من امنه الناس على دماء واموالهم شمانه دار وغرځي د لاله فلک او وینود دیبان یوګمالونو دیبان دی باندې ته سر پکار دی نو وال مجاهد ومنجاد النفس او فی طاعت الله والمجاهد ومنجاد النفس او فی طاعت الله مجاهد واغوی دا عارفه وکنا والمجاهد عارفه او منجادم صدا وصول سلسلہ صدا معرفه والمجاهد من جاء مجاهد کو هغه وی چې جهاد کید خپل ځان سره د خپل نفس سره فیطاعت الله فتابدارا الله کې یعنی د خپل نفس مجبورہ کای چې کندونو تابعدارا تا ده شاته رب الله ربو عزت جاء د نفس او فیطاعت الله شدېت نفس سره فیطاعت الله فتابدارا ده چا دا نفس اغا تنیسی دا الله تابعداري تنسی دا ژه جمله چی وی نو بدی کې دا مقصد دا ترغیب دی مجاهد حقيقي دا ترغیب مجاهد حقيقي دا شد کې او جبران نشي تکبر ب کېران نشي چیزو جیاد کومہ لگیائی ما جیاد کومہ لگیائی ما سکو ما جیاد کومہ لگیائی او کافر سرا او کالپ یو دارا گرزم کالپ بلا دارا گرزم مزمان جی کمدنو بوئی دیگان لیکن لو یا دارا جنا ناغتاو طرفی چدکه اوجګراني شي تکبر فکراني شي اصل څيز څه کوم دراسو شه ده اغاظل نفسره مقابله کولي نو کته jihad کوي ګناهو نه کوي ولګاستره jihad بیا څه پېدښو چې خپل نفس نه کافر نشړي او بهر نه کافر شړي دا دي مجاهد حقیقی لا ترغيب ده شیط جی کمدنو نفس مقابل ہوگا زیم تسلید غیر مجاہد تا غیر مجاہد تا تسلید شیو سلید جی کمدنو غیر مجاہد دے یعنی جیہاد لنے دیتے لے آگا تو اوی اصل جیہاد آگا دا نفس سر جیہاد دے وزایت تبا پلکور کم کولے شید پلکوری کم کولے شید طا فل نفس را جهاد وکا فل نفس را جهاد وکا راغل تسلیلا چې تر جهاد نه محروم کیږي نفس تر سوفا جهاد وکا لا گزونو ریواز دی چې راځلی دی هغه چې کلام پښتان چرا جنا من جهاد الازغری الی الجهاد الاکبر نبی علیہ السلام دیو غزوین تبیویل فی رجانا من جیاد الاسغریل جیاد الاکبر منگ دو وڑو کی جیاد نغت ترالو دو وڑو کی نغت ترالو زنی کوئی دا روایت دا سلاصل لہو خو چھ دا سل روایتو نو توقتل شلک دا شو نو دا روایت مطلب جوڑی گی دا مطلب نه چھ دا سلاصل رو دا اکبر مطلب خجر دے یاو سڑے دے آغا پو لوگا دے پسند دے کو قرون کی پرنزی دا مر خطرہ و او بل سڑے کلی کے پر امان ناس تے زدیدوار واجر سنگ برابری دے زدیدوار واجر تے کم دنو سنگ برابر شو اجر برابری دلے دا اکبرو دا اکبر نور امانشتے رجانہ من جہاد الاسحال الالجہاد الاسحابی منګل سانځي یا د ګران ترالو د کافیر سره یې یا د سانو زګه مخامخ او پردي سره دې د استوللې او دا سره یې نفس سره یې عادت ګراندې زګه یو ښکارینا او بل ځان له گزار ور کولې ځان له گزار ور کولې دا ځین دا لري چېอัลته کې تمام او دل امیري دا امور زمداري کومو او زمير زمداري څه دا زیاته تمام امور زمداري څه دا کومو او زمير زمداري څه خبر اوبون شو دا امور زمداري کامل او د امنیت زیات در کاري کې مرشي نو شهيدي ظاهري دي چې مرشي او کدي کې مرشي نو مردودي کله نفس مرشي د طيب مردودي په روانداله چې هغه زیات کې تے کارو وړيات کې چوتي راځي او با دی که چوتی نرازی ناغا از غر ری کلا نا اکبر هر وقت دے ادوان دے دی که دوان دے ندوان مطلب دے داری والمجاہدو من جاہد نفسو فی طعات اللہ ناگران جاہد دے مهاجر خواږې چې مقابله کې وکول نو سره دا الله په تابعدارای کی ځکه سره ویلي دی د اکبر دی والمعاذرو من اجر الخطا و الذنوب مهاجر خواږې چې ګناونه پریګیږي په دې کې ميو څکم مهاجرې حقيقيې چې کور او وطن پرې هوځلې وي کور او وطن یې جګړه ماغل اچھے کم دنو آگا مہاجر حقیقی چی دے مہاجر اچھے حقیقی ماغل اچھے تاکہ اوجب رانی شي تکبر رانی چې چھتا وطن پر خوضل اچھے رکب دے بانے گارا شی آتر پر خوضل لکھا درین تسلی دا غیر مہاجر چې چھے چاہی جرت نوی کرن آگا تو اچھا پاکے گا تا ته هجرت ثواب ملي راوېدي شي چې کله ته ګناوه نه پرېږي د هجرت ثواب نه به مرهمه کېدلی نشي چې کله ته چې ګندره ګناوه نه پرې کېږي وال مهاجر من اجر